Sonra Peyğəmbət səsənəmi iqtam etdilər yalan danışmaqla. Yalan danışmaqla və necə ki, yəni, o bir ayıda oxudur dedilər ki, Peyğəmbət səsənəmi dedilər ki, kafirlər dedilər ki, bu, yalancı sehərbazdır. Həm yalancıdır, həm də sehərbazdır. Və başqa bir ayıda alata da buyurur ki, Furqan sözünün 4-cü ayısında, bu, alata buyurur ki, Küfrədənlər dedilər ki, bu bir böhtandır. Yəni, Peyğəmbərin gətirdiyi bu din, bu əqilə bir böhtandır. O, bunu özümə uydurub. Və başqa bir tayfada, başqa bir insanlar bu iftiranı yaymaqda ona kömək edirlər. Və həmçinin Peyğəmbərinin itham ediblər nağıl danışmaqla. Deyirlər ki, o nağıl danışır. Əfsanlar danışır. Və həmçinin iftirasıdırlar ki, onun gətirdiyi bu Qur'an Allahın kitabı deyil. Allahın kitabı deyil və bunu hansısa bir bəşər yazıb və həmçinin onlar möminlərə deyirlər ki, onlar zəra təhlidlər. Onlar zəranətdə olanlardır və yoluna azanlardır və bu gün baxsaq görə ki, oradan bu böhtənlər bu gün də var. Bu gün də var. Bu gün də iman əhlilə, ibadət əhlilə cürbəzi böhtənlər atırlar. Böhtənlərə atırlar və onları müəyyən damqlar vururlar, lakin insan gəlir belə fikir verməsin. Qarmaqaş əslən öz dəvətində həmişə daimi olardı. Həmişə öz dəvətini davam etdirirdi və belə şeylər fikirləşməzdi. Vallah onun yəni başqa cür məktənləri var idi. Yəni bu məktənlərə gətirsək kifayətdir. Mən <coughs> inşallah Peygamberin həyatını keçirir istihzasını və bugün inşallah Peygamber s.a.və onun əshabını edilən istihza, yəni ələ salmaz və onlara gülmək, lağğı qoyub gülmək və onlara əl və ya başqa şeylərlə əziyyət verməyi haqqında götürəcək. Allah tələ Qur'an kərimdə müşriklərin Peygamberin istihza etməsi haqqında buyurur ki, Və qədərkə fətənnə bağdaxın bibağdın liyəxuluhu, əhə uləyi mənna allahu haleyhim min beyninə, əleyhsə allahu bə aləmin biz şəkirin. Altlar bu ayda buyurur ki, biz onların bəzlərini digərləri ilə, yəni onları bir-birləri ilə onların özlərini qarşıq fitnə etdik. Və onlar deyirlər ki, Allah bunları mı bizim aramızdan seçdi və onlara yəni, hidayet verdi və onları bizim aramızdan xeyirli mi seçdi? Və səni, Allah da bu ki, əleyhissallahu və əlimmiş şəkilin, məl-Allah ona şükredənləri bilmirmi? Yəni Allah da kim ona şükredirsə, o qəndilərini Allah da la və ona hidayət vermişdir. Və İmam Buxari öz səhiyyə kitabında revayət edir və deyir ki, bir qadın Peyğəmbər s.ə.və istihzad edək, buyurur. İstihzad və həmin qadın Peyğəmbərsini istihzadır və deyir ki, mənə ilə gəlir ki, deyir şeytanın Peyğəmbərə deyir. Mənə elə mən el gəl ki, şeytanın səni tərk edib. Yəni, şeytanın önündə Allah nəzərdə tur həmin qadın, müşrik olur. Deyir ki, mən ki, deyil, o 2-3 gündür sənə yanıma gəlmir. Yəni, sənə heç bir vəhiy nazil etmir. Və, Allah qalala bu, bu məqamda duha sonrasının yəni məşhur duha sonrasının ilk ayələri nazil edir. Və Allah qalala buyurur ki, and olsun səhərə. O leyli izəsəcə And olsun sakitləşməkdə olan gecəyə ki, Rəbbin səni nə tərk etdi, nə də sənə acır tutdu. Allah tələ bu aylanı azr edir. Deyir ki, and olsun səhərə, and olsun sakitləşməkdə olan gecəyə Rəbbin səni nə tərk etdi, nə də sənə acır tutdu. Yəni, Allah talar səni unutmayın, Peyğəmbərə deyir, Allah talar. Çünki o qadın nə deyir? Qadın deyir ki, sən, görəm ki, de, şeytanın bir-iki gündə sənə yava gəlmir. Yəni, deməsi ki, sən bir-iki gündə təzən demirsən, təzənn bir ayə demirsən. Və Allah talar da bu ayəni nazil edir və bu, Buxarı e, donan rivayətdir. Və həmçinin İmam başqa bir rivayətdə deyir ki, Əbu Cəhəl Peyğəmbər səsənimi istihza edir, və deyir ki, Allahım inkənə həzə huvəl-haqq min indik fəəmtir alinə hicaratı minəs-səmə Əu itinə bi-adəbin əlim Əbəcə əl-piyamasını istəhzad və deyir ki, ey Rəbb, ey Allah, əgər bu həqiqətən sənin tərəfindən göndərilən haqdırsa, onda bizim üzərimizə göydən daş yağdır. Yağışın əvəzindən bizim üzərimizə daş yağdır. Və ya bizə şiddətli bir əzab verir. Rəsulullah əla onlara cavab olaraq buyurur ki: "Vayzqalillahu in kana hada wal haqq min indika tamtara an hijaza min as-sama'i wa azab al-alim." Və onların dediyi sözə cavab olaraq buyurur ki: "Qoma kan Allah yu'azibuh wa anta fihim." Sən onların arasında olduğun halda Allah onlara azab verməz. Yani onların arasındasan. Yəni müşriklərin məsciddə əsirsənsə sen orada olduğun halda Biz o qovma əzab vermərik. Omer kan Allahu muaddi ve huma Allah onlar Allahdan bağışlanma dilədiklərə həzat Allah onları zülm etməz. O malahum an la yu'azibahum Allahu ve hum yasuddun an al-Masjid al necə Allah onlara əzab verməsin ki, onlar Məscidül Haramdan insanları qazan edirlər. Yəni orada namaz qılmaq sevinərlər, manisi törədirlər və onlara və Allah təhədə Allah təhədə bu qövmə əzab verməsin. Yəni, gəncə ki, sizin əzaba haqqınız var, lakin Allah təhədə deyilən səbəblərə görə sizlə əzab vermir. Onu yəni ki, Peyğəmbər sizin aranızdadır və onların arasında Allahı istifar edən tayfa var. Yəni, müminlər var ki, Allahdan bağışlanma dinəyirlər. İbn-İsafq bir rivayətdə deyir ki, İraş adında bir nəfərin rivayət nədir? və deyir ki, Əbu Cəhəl deyil onunla, həmin on bir iraçilə bir dəvə alır. Bir dəvə alır və Əbu Cəhəl onun haqqını taftalıyır bu alanda. Onun haqqını taftalıyır və Qurayş də həmin o iraçını göndərir Peyğəmbər yanına. Deyilək get Peyğəmbərə deyil, o sənə kömək edər, özləri qəstən. Belə ki, Peyğəmbərlə Əbu Cəhəlin arasında ədavət var, yəni onlar yolu gedmirlər, bunlar da aranı vurmaq üçün Əsəçüpündə peyğəmlər var. Göndərlər ki, get peyğəmbərin yanına, şahid elər. Və o da gəlir peyğəmbər sallam peyğəmbərin yanına gəlir və Əbu buna qarşı hərəkəti deyir. Və peyğəmbər də götürür onu gəlir Əbu yanına. Əbu yanına gəlir ki, Əbu həmin o insanın haqqını götürsün və ona versin. Həmin insanın haqqını versin. Və peyğəmbər də gəlir Abucahərdən götürübə verir. Abucahərdə sakitcə onun haqqını götürüb verir. Qüreşlə təcribələnir. Görüş gözü ikinci bir də dava olacaq. Yəni əminlə qarşı onunla dava deyəcələr. Çünki Abucahərdə Tomasanın əmsisi sayılırdı. Yəni axçadan biridlər, anadan isə ayrılırdılar. Təcribəni və soruşurlar ki, Abucahə sən niyə belə elədin? Abucahə deyir ki, "Vaylusun Allahın and olsun ki, o demək, Qafırı döyəndə, mən bu döyəndə və mən onun səşini eşitəndə qəlbim deyil, qorxu ilə doldu, deyir. Qəlbim deyil, qorxu ilə doldu. Sonra deyir, mən onu qar onun qarşılamağa çıxdım. Onun qarşılamağa çıxanı gördüm ki, başın üstə dəvə durub. Bir dəvə durub. Mən deyir, o dəvənin deyir, Paşı kimi dəvə başı görmüşdüm. Nə də onun boynu kimi, yələ, boğazı kimi dəvə boğazı görmüşdüm. Yəni nə bir dəvə durmuşdu. Ərəm deyir bunu. Peyğəmbər yəni etiraz etsəydi, onun istədiyini verməsəydim, o dəvə dişləri ilə məhz dağlarda deyir. Məni parça parça edərdi. Və deyir, məndə əgər etirazım o məni yərdi. Əbu Cəhəl deyir. Yəni qorxusundan peyğəmbər ondan götürülü gedir. Lakin Qureyşdə bunu görmürlər. Bunancı Əbu Cəhl özü görür ki, yəni ki, belə bir şey yəni, onu görsən edin. Həmçinin Allah talıq müşriklərinin Peygamber şəsəməyə qarşı gülmələri və ona istəyirətmələr haqqında buyurur ki, və 308 Mütaffin suresinin 29-31-ci ailəndə Allah talıq buyurur ki, İnnəllədinə əcramu, kənu minəllədinə əmənu yadhaqun. Deyir gülah edənlər, iman edənlərə istəyirət edirlər, onlara baxıb görürdülər. Və izə mər buru Onların yanından keçəndə möminlər onlara əlqul atardılar, yəni onların sözlə və ya nələrsə əziyyət verədilər. Və izən qələbu ilə hədiyim, in qələbu fəkihin. Qurban həqiqətən günahçılar iman gətirmiş kəslərə gülürdülər. Möminləri yollarına keçərkən onları canamaq məqsədi ilə gözqaş edirdilər. Ailələrinin yanına qayıtdığında isə kəfləri kök qayıdırdılar. Yəni onlar müəmmələri etdiklər istihzadan, onları ələ salmadan ləzzət alırlar müşriklər. Allah talib bunu bizə xibər verir və həmçinin <coughs> səhir vaadlərdə gəlib ki, qureşlilərin şərəfli insanları yığlıla bir evə və Peyğəmbət səsələmin haqqında müzakirə aparırlar. Peyğəmbət səsələmin haqqında müzakirə aparırlar və onun gətirdiyi dediyi sözləri Quran haqqında öz arlanda araşdırma aparırlar. Və bunlar orada söhbətləyən Peyğəməsəm gəlir və başlayır və Peyğəməsəm başlayır kəmən tavaf etməyə. Və onların yanına keçəndə onlar Peyğəməsəm üçün çöz atırlar. Peyğəməsəm deyir ki, ey Qürəş cəmatı, nəfsim olan Allah hanımda olsun ki, mən artıq sizin üçün sizin üçün bir, kəsilmiş bir heyvanla gəlmişəm kəsilmiş bir heyvanla. Yəni, Allah tanrısı elə bir din verib ki, bu din çox rahatdır. Açıq aydın. Göründür ki, bu din Allahın dinidir. Və Peygamber bunu deyəndə onlara, bu sözü deyəndə onlar ev ki, canları miti titrəmə düşür. Ev oyanırlar. Bunu deyəndə. Və həmsini müşriqə Peygamber deyirlər ki, istehcə ilə Ərda Salomana deyirlər ki, və Biz deyil, belə insanları, yəni, bilalarla və ya başqa o, hansı qullar ki var idi yanında, kölələr, İslamı qabul etmişlər, deyir, biz belələrlə oturub durmaq istəmirik. Yəni, sən bunlar özünə uzağlaşdı, sonra biz sənələri seyrəyərik. Yəni, sənəd edib qabul edərik. Peyğəmədə İslam da fikirləşdi ki, onların qalibində hidayət üçün bir şey var. Yəni, onlar hidayət olunmaq istəyirlər, yəni istəyirlər, İslamı qabul etsinlər. Peyğəmədə İslam belə fikirləşdiyi halda, Allah tələb burdurdu ki, "Ey vəlilər, ətləti ilə yəni onun rəbbəhüm bil-ğadati vəl-əşyi, iridun vəche. Ma alayki min hisabihim min şey' və ma min hisabika alayhim min şey'. Fatatruduhum fatakun min-z-zallimin." bu vaxt nazil edir. Ey Rəsulun, Rəbbinin rızasını diləyərək səhər ona dua edənləri yoxsun möminlərin yanından qovma. Yəni, hansı sahabələr ki, kasırdırlar, fağırdırlar, yəni onların dediyi kimi quldurlar, körədirlər, onları yanına qovma. Onların kafirlərin əməllərindən, əməllərinin sənə, sənin əməllərinin isə onlara heç bir dəxili yoxdur. Yəni, onların İslamı qabül etməsində sənin yanında kim olmasın, sənin ney etməsi olan manu olan deyil. Əsləyən, onların dediyi bu səbəb, İslamı qabül etməyi bir səbəb deyil. Onları qovarsan, zalimlərdən olarsan. Allah təhər buyurdu ki Peyğmələr, əgər sən onları öz yanından qovsan, yəni o sahabələri hansısa ki fağır yəni, edilər və kasıb edilər, sən onları qovsan öz o zaman sən də zalim kəslərdən olarsan. Təbii ki, Peyğməl Sələm bunu etmədi. Yəni, o, bu da müşriklərin Peyğməl Səsələm etdikləri bir istəhzadan idi. Bahəm üçün, Peyğməl Səsələm bir gün qöləşlərin yanından keçirdi, yəni onların yəni, axsaqqaların yanından keçəndə Peyğməl Səsələmə va Və bu da Peyğəmmə s. s.ə.və çox ağır gəldi. Və Allah-u Teala da bu ayənin azrətdir. وَلَقَذُ اسْتُونَ زِيَ بِي رُسُولَ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِنُونَ Ənam surasının 10-cu ayəsi. Allah-u Teala bu ayda buyurur ki, sənin əvvəlki Peyğəmbərlər də əllaq edirdilər, onları da edilən, əzab yetişdi və Peygamber s. s.ə.mə ən çox istihra edən müşriqlərdən Əsvad ibn Abdülmuttalib, ibn Əsəd, Əsvad ibn Abdülmuttalib, yəni Peygamber s. s.ə.mənin əmrlərindən biri, Əsvad ibn Abdülmuttalib, ibn Əsəd, sonra Əsvad ibn Abdüyağuz, ibn Abdüyağuz, ibn Vahub,